Та одного разу сусідка Одарка, рідна бабуся Миколи Константинова, єдина на всю вулицю письменна жінка, яка читала Євангеліє, Біблію, кобзар Тараса Шевченка, під час розмови раптом промовила побожним загадковим голосом. О святому писанні сказано, «Мене двісті літ». І востане Ленін з домовини. Устане й вийде з того мавзолею, де він похований, і скаже, «А як ви, люди, землею правите без мене?» А ви ж думали, чому його не закопали, як усіх померлих? Така воля Божа, щоб не душила сира земля на груди Леніну. Він ще має встати. Отоді спом'янете мої слова. Так у святому писанні сказано. Після слів одарчених запанувала мовчанка. Навіть дядько Микита, запеклий безвірник, ентузіаст у закритті церкви і в організації ЦОЗу, і той не знав, що сказати». А батько мій, що повернувсь з роботи і чуводарчині слова, промовив, Ленін житиме і через тисячу літ, поки житимуть люди на землі. Тяжко нам без вас, товаришу Ленін. Не вийшло у нас воювати з фашистським агресором малою кров'ю, могутнім ударом і одразу на чужій території? Тяжко. Але ми тримаємось, з гідністю воюємо за те, щоб жила і далі велика жовтнева соціалістична революція. Ще ніколи в житті я так не відчував близькість до Леніна, як на цьому заболоченому лузі. Оце так збіг обставин. Ленін тут писав книгу. А я повинен передати першу на практиці радіограму на віллу, що на Кіровських островах. Ну що, Галко, крикнув Микола, обрав місце, звідки подамо перший радіосигнал у Ленінград. А що, спохопився я, розгорному рацію тут. Треба б не горбочок, як за інструкцією, не Василь. «Звичайно, і антени закинемо одну на ялину, другу на чагарі під тупим кутом до Ленінграда», – сказав Микола. «За званням ти старший, роками наймолодший, тобі починати!» Він подав мені жабеня, телеграфний ключ, і всміхнувся. У посмішці тій я відчув іронію, бо ж Микола знав, що звання старшого лейтенанта у мене удаване, як, мабуть, і в нього. Однак Москвич, напевно, трохи заздрив, що мені, наймолодшому, Іван Сергійович дав старшого, а йому, випускникові технікому, старшому віком, тільки лейтенанта. І Микола, і Василь не знали, що я випросив у той чин тільки перевершити ротною Дашкіна із запасного полку. Сказав же Іван Сергійович про дитяцтво в голові. Виходить, не так швидко воно вивітрюється, навіть на війні. Затамувавши подих, став вистукувати на ключі свій позивний з трьох літер, першою серед яких було «О». Це на честь свого і прізвищ моїх друзів, що лишилися у запасному полку і про долю яких зараз я нічого не знаю. Згадались Охрименко і Очеренко, Мічман Непран, Старший сержант Мамонько У хромових чоботях З халявами у гармошку, Солідною чуприною І гострими зеленкуватими очима, Що ніби все бачать, Усе приміряють, Бо перед ними текст не розшифрованої дійсності. «Як ви всі там!» На мої пальці напружено, нетерпляче дивились Василь і Микола. Останній кивнув головою, мовляв, час уже перемкнути на прийом. Так я й зробив.